раздел 17 не бажаючи визнавати, що надто багато часу провела у Симона і не встигла оглянути нові будівельні ліси до вечора, я сказала, що все виконала, але оскільки модель святилища розбита, відправлюся завтра на будь-майданчик разом із магістром Томасом і покажу йому все на місці. Не виспавшись через нічний візит Грегора, архітектор погодився зі мною пішов спати, як пані Лафонтен почала прибирати тарілки. Ремі заявив, що має зустріч з другом і незабаром пішов. Я поки не сказала йому, що знаю про його брехню. Чекаю на воде поговорити наодинці. Але й у мене сьогодні є плани, і це не лише робота. Як тільки пані Лафонтен повільно піднімається на третій поверх, я натягаю бриджі з короткою спідницею, крадусь вниз, вислизаю через кухонні двері в провулок і замикаю замок на ключ. Мені не хочеться трачати голову, тому я намагаюся обминати плями місячного світла на шляху до площі святилища. а коли іншого шляху немає, я зупиняюся, щоб озирнутися на всі боки в останнє. Отак бачать світ інший. Мені навіть здається, що навколишнє повітря тремтить, поки не розумію, що тремчу сама, згадуючи, як це вибило мене з колій минулої ночі, я заплющую очі і лише тоді вступаю в місячне світло. І тут на мене обрушується хвиля відчуттів. Нісели гені наповнюються дюжиною ароматів, і мені доводиться прикривати обличчя рукою, щоб стримати подих. Безліч звуки відбиваються від каменних стін навколо мене, нагадуючи бриж, що виходить від краю басейну з водою. Ця какафонія сильніша, ніж у день, коли сотні людей виконують свою роботу, перекрикуючись один з одним. Але через кілька секунд я розумію, що можу відокремити один від одного, та й вуха вже ріжена так сильно. Кілька пронизливих криків над головою викликає жах, але я відразу згадую про кажанів, яких чула минулої ночі. Тож знав, що вони постійно верещать. Я обережно вдихаю, ніс відразу заповнює кам'яний і деревний пил опустивши голову повільно розплющої очі. «Здавалося, я не побачу на землі нічого цікавого, але це зовсім не так. Камені між моїх ніг поцятковані чарівними візерунками і смугами різної товщини. Я могла б розглядати їх усю ніч, але змушую себе підняти погляд». Від виду, що відкрився, переді мною перехопляє дихання. Святилище виблискує мільйонами веселок, відбитих тисячами крихітних граней мап'яних стін. І всі думки та страхи, що цієї сили слід побоюватися, розвівються без сліду від цієї краси. Піддавшись поривам, я біжу вздовж будівлі, насолоджуючись вітром, що б'є в обличчя, відчуттям каміння під ногами сяйвом, що розливається в повітря. Це випиває. Але спочатку робота, потім забави. Коли я досягаю руками транспента, що відходить від прямим кутом на південь від довгого нефа, у мене перехоплює подих. Звідси починається східна секція, що будується, де довелося змінити ліси. Нові опори вже прийняли на себе навантаження, тому я пробираюся через купи каміння та дерева біля підведеного місця для різблярів та столярів, після чого починаю дертися вгору. Я відчуваю і бачу структуру дерева, тому легко можу розрізнити де старі, а де нові балки, де дуб, а де ясен. Заліза, шкіри та поту підказує мені, де подрімав день коваль. Дерево скрипить і співає під моєю вагою, але немає нотки, що натякає на розлом або крихкість конструкції. Єдине, чого причепитися підламана очеречана платформа. Але їх не чинять. На третьому рівні я помічаю в невеличку нірку, прориту комахою, від якої тягнеться тонка тріщина. Можливо, цьому теж не слід приділяти уваги, але я витягую блакитну стрічку з куртки і прив'язую до рами, щоб завтра залити смолою тріщину. Щілина між очеретяними палицями така маленька, трохи більша вуха голки, що доведеться намочити стрічки язиком. Фарба кольору індіго така гірка, що я одразу спльовую. Мені слід здогадатися, що смак загострився не менше, ніж інше почуття. Згоряючи від цікавості, я підношу до язика червону стрічку і дізнаюся, що її фарбували буряком та полуницею. Не затягуючи часу, я швидше та впевненіше оглядаю кожну секцію лісів, а коли дістаюся верхнього рівня, зупиняюся, щоб подивитися на місто. Площа в центрі кварталу Селенає світиться, як і кілька ночей тому, а мелодія, що доноситься до мене, здається, до болю знайома неймовірніше з монастирських часів. Якби я мала чудову пам'ять, як Джуліана, то знала про це, напевно. Я розрізняю кілька глибоких баритонів, і мені стає цікаво, чи є серед співаючих Грегор. Світло, що виходить із кварталу, здається, посилюється, а пісня стає голосніша, поки вони не досягають піку і не починають стихати. Я піднімаю очі до неба і бачу, що спадаючи місяць вже досяг вищої точки, а значить, минула половина ночі. Треба якнайшвидше закінчити роботу. Швидко глядаючи останню секцію, спускаюся вниз. Місяць тепер займає... Таке становище, що я потрапляю в тінь, то знову виходжу на світло, але як же це весело, хоч і це і викликає легке запаморочення. Знову і знову відчувати, як змінюється сприйняття. Але коли я збираюся перестрибнути з однієї платформи на іншу, перебуваючи спиною до площі, до мене долинає звук кроків бруківкою і я мимоволі завмираю. Кроки повільні і неквапливі, але немає сумніву, ця людина більше за мене. Якомога тихіше я відводжу ногу назад і повертаюся, щоб подивитися вниз. Навіть і видно досить небагато, але важливіше те, що мене розглянути здається важко, якщо тільки ця людина не знає, де я перебуваю. І за ругу з'являється постать у плащі з ліхтарем у руках, не дуже високо піднятими над землею. Чоловік приблизно того ж росту, що той, якого я бачила в ніч убиства. Але у цього каптур опущений і місячне світло блищить на сріблястих хвилях волосся. Мені не видно його обличчя, поки він наближається до мене, тому що він уважно дивиться на землю, щоб не наткнутися на каміння та деревину. Нічний патруль, магістр Томас сказав, що кількість вартових подвоїли, але у цієї людини не видно зброї. Він зупиняється, піднімає ліхтар, наче щось виглядає на землі, а потім виходить з поля мого зору. Його плащ падає на землю з м'яким шерехом. І через кілька секунд він із зусиллям піднімається на перший рівень лісів. Зважаючи на все, він не помітив мене, інакше не поводився так невимушено. Я підступаю подалі в тій. Коли бліда рука ставить ліхтар на в платформу неподалік мене. Маленький ніж на поясі – мій єдиний захист, і я стискаю ручку з пітнілою рукою. Мені не хочеться підходити досить близько, щоб використовувати його, але й вибратися звідси вдасться, тільки якщо пройти повз чоловіка. І він тим часом з тихим стоном піднімається має верхню половину тіла над краєм. Зараз той момент, коли в нього менше можливості зреагувати і в мене більше шансів втекти. Я кидаюсь вперед і хапаюся за край платформи, щоб розвернутися та зісковзнути вперед. Але тут ліхтар висвітлює обличчя чоловіка і я пізнаю його. Це Симон із Мезануса. Розділ 18. Очі Симона розширюються від переляку. Він відсахнувся назад і відразу починає сковзати вниз. Я встигаю кинутися до нього, щоб схопити за зап'ястя, Щоправда, При цьому зачіпаю плечем ліхтар. Він відлітає в бік, скло розбивається в щен, а тьмяний вогник, що хоч трохи освітлював простір, гасне. Симон розвертається і вдаряється об стовп піді мною, але все-таки хапається за нього, переводячи свою вагу на нову опору. Декілька секунд тишу ночі наповнює лише наше важке дихання. «Небо з вогнем», – вигукує Симон. «Це ти, Кет?» «Так, – відповідаю я. Серце так сильно б'ється в грудях, що ребра вдаряються об платформу піді мною. Тебе можна відпустити?» «Будь ласка». Я відпускаю його руку і сідаю, щоб визирнути через край. Симон міцно сискає стовп тремтячими руками і дивиться на мене знизу вгору. «Що в ім'я світла ти там робиш?» Я тут працюю, пам'ятаєш? А ти що тут забув? Симон опускається на впочібки, а потім зістрибує на землю. Робив свою роботу. Він кілька разів крутить зап'ястя, похмуро дивлячись вгору. Намагаюся зрозуміти, як виглядало місто тієї ночі. Я перекидаю ногу через клайпертворми, щоб спуститися вниз. Ти ж знаєш, що до даху можна добратися і простіше. Я легко приземляюся перед ним і театрально обтрушую руки. Симон хмуриться ще сильніше. Ніч тебе побери, жінка. Ти як кішка. Його роздратування лише радує мене. Якби Верховний Альтум почув, як ти лаєшся у святилищі, співав би ти кутом до сходу сонця. Добре, що ми не в святилищі. Симон важко зітхає і дивиться на залишки ліхтаря. Як тобі вдається, хоч щось розглянути, не кажучи вже про огляд будівельних рихтувань. Я знизую плечима, напружившись від його припущень. Верхні яруси добре висвітлює місяць. Я прикушую губу, згадаючи, наскільки добре можу бачити в місячному світлі. Хочеш, я відведу тебе туди. Спершу хочу дізнатися, чи справді той шлях, про який ти згадувала, простіший, чи, пробираючись ним, я ще нижче опущуся в твоїх очах. Я хихикаю, залежить від того, що подобається тобі більше: сходи чи рештування. Симон нахиляється, щоб підняти свій плащ, але навіть не торкається розбитого ліхтаря. Зі сходами я впоруюсь, покажи шлях. Двері святилища зачинені, але я знаю, які вікна можна відчинити, тому жестом пропоную Симону слідувати за мною, оскільки там, де я легко пробираюся у темряві без ліхтаря, він спотикається і запинається, тож я не витримую і веду його за руку. Шлях до західного кінця святилища не близький і я розумію кожну його секунду. Нарешті ми дістаємося різбляних кам'яних блоків, складених позаду фасадних веж, які надалі будуть потрібні для будівництва. Коли я відпускаю руку Самона, він тут же витирає її об штани, і це сильно зачіпає мене. Відчуваючи, як почали палати щоки, я повертаюся до нього спиною, не кажучи ні слова, відбиваюся на виступ приблизно за два з половиною метри від землі. Він досить вузький і мені б не хотілося ходити по ньому в підниці або з плащем в руках. Думаю, тобі краще залишити його тут. Кажу я і Симон слухняно кладе плащ на землю. Тепер... Дістатися до високого гострого вікна, що виходить на схід. Мало хто знає, що він відкривається, повертаючись на усі посередині. Щоб відкрити його, необхідно просунути пальці під раму і провести по клямці. Я пояснюю це Симону і потім повертаю вікно, прослизаю всередину. Він швидко слідує за мною, хоча йому доводиться втягувати живіт, щоб протиснутися між склом та залізною рамою. Я нічого не бачу. Бурмочить симон, коли я знову зачиняю вікно. Де ми? На сходах однієї з фронтальних верш, що почу я у відповідь. Частина шляху проходить тут. Симон бере мене за руку, перш ніж я встигаю зробити кілька кроків, ніж знову надихає мене, хоча швидше за все він зробив все, щоб не затнутися в власні ноги. Сходи вигинаються разом із стіною, поки ми не дістаємося до майданчика, з якого відкривається вид на внутрішній простір святилища. Симон зупиняється і вдивляється в темряву вежі. Ці сходи ведуть на самий верх. Я киваю, потім згадую, що він не бачить мене. Так, якщо піднятися по ній до рівня головного даху, можна вибратися назовні, а потім ще однією гвинтовою драбиною до самої вершини вежі. Він дивиться на мене згори донизу. «Ти колись піднімалася туди?» «Звісно, відповідає я». Там чудово коли-небо чисте, здається, ніби лежиш у колисці серед зірок. Ти приходиш сюди ночами, іноді, коли хочеться обдумати, що ще побути на самоті. Найкращі зірки видно у безмісячну ніч. Мені стає цікаво, виявилось би раніше мої дивні здібності, чи піднімалася б я на вежу в інший час. Тобі знову доведеться вести мене. Симон стискає мої пальці. Я навіть не уявляю, куди йти. Крізь кольорові вітражі, розташовані вздовж нефа, проникає приглушене, забарвлене в синє тоне світло, і здається, ніби ми під водою. Але цього світла достатньо, щоб Симон відпустив мою руку. Проте він не поспішає цього робити. Я тягну його за собою балковою галереєю, яка тягнеться по всій довжині святилища. Звичайно, я розумію, що в темряві це недоречніше, ніж при денному світлі. Але які щастині мене начхати на це?» Коли ми дістаємося до середини галереї, Симон зупиняється зачарований красою вівтаря та його безмовним вінцем. Високо над вівтарем розташована невеличка квадратна вежа, тому це святе місце, його ніколи не накриває тінь. Ця картина завжди зачаровує мене, ось і зараз із радістю зупиняються, щоб помилуватися. В такому місці можна перейнятися вірою, шепоче Симон. «Ти не віриш у сонце?» – питаю я. Він весело посміхається. «Я вірю, що сонце існує. Тільки дурень заперечуватиме це. А в те, що саме воно дарувало нам усе – ні. Це богохульство. Мені слід би бігти стрімголов від того, хто говорить подібні речі. Але голос Симона звучить так, втрачено, ніби йому хотілося вірити, але щось заважає. Чому?» – він хитає головою. Якщо сонце справді таке благословенне і має владу, чому воно допускає поневіряння та страждання у світі? Чому дозволяє людям робити такі мерзені вчинки? Кілька днів тому я зрозуміла, що бивство перете не перше, що побачу молодий винатрій, і не найжахливіше. Тож його цинізм можна зрозуміти. Матінка Агнес каже, що наше життя – дар сонця, кажу я. А передавши, що здорована, ти не маєш права вирішувати, як це використовувати і чи правильно це роблять. Інакше, який це дар? Така свобода діє небезпечною, адже вона може зруйнувати життя інших, відповідає він. Так, визнаю я. Але потрібно. Не можна стати по-справжньому добрим, якщо перед очима немає поганого прикладу. Губи Симона злегка піднімаються у смішці. Я не знав, що ти філософ. Це дитинство в монастирі дається взнаки. Симон не коментує ці слова, а повертає руку і переплітає наші пальці. Навряд чи він бачить рум'янець, що заливає мої щоки, але все ж таки швидко відвертаюся і йду до наступних сходів. Підлога першого рівня південної вежі, весь у запорожних слідах і посліду голубів, що сплять у кроквах на два поверхи вище. Місячне світло проникає крізь високі арочні отвори, не закриті склом або віконницями. Хоча сьогодні ввечері мені довелося частенько вступати в і виходити з нього, я затримую подих і примружуючись перш ніж вийти на освітлений простір і відразу відчуваю пульс Симона через долоню та пальці. Ритм швидкий після підйому прискорюється ще сильніше, коли Симон бачить, що я веду його по похилому даху. Це безпечно, цілком, відповідаю я, вказуючи на кам'яний жолоб. Його права сторона піднята сантиметрів на п'ять, а вздовж неї тягнуться будівельні арештування. Він такий широкий, бо вся дощова вода в доху стікає сюди. Широкий, бурмоче Симон, та тут навіть дитячі санчата не влізуть. Тому ми сюди дітей і не пускаємо, відзахнулася я. Але він лише хмуриться у відповідь на мій жарт. Просто не дивись униз і нахилися трохи вліво, ближче до даху. Не схоже, що Симон збирається відпустити мене, але я стискаю його руку, щоб дати зрозуміти, що він може триматися за мене. А потім роблю крок вперед, лівою рукою стискаючи його за праву. Через це йому доводиться трохи повернутися вліво і тепер він мимоволі дивиться на дах. Напевно, це на краще. Попереду видно силует П'єра, Незважаючи на темряву, це місце мені настільки знайоме, що я могла б пройти тут із зав'язаними очима, але мені доводиться стримувати крок. «Чому ці кам'яні стопи вигнуті дугою?» – запитує Симон, коли ми проходимо повз третій за рахунком. «Це аркбутани», – відповідаю я передаючи вагу будівлі на землю. Завдяки їм можна будувати більш тонкі стіни та більші вікна, щоб усередину проникало більше світла. Вони схожі на гігантські павучі лапки. Я гнівно киваю. Можливо, павуки і стали джерелом натхнення. Задуми природи часто бездоганні. Ти багато знаєш про архітектуру, каже Симон. Я посміхаюся. Скільки б я не нила, що доводиться показувати святилище відвідувачам і високопосадовцям, мені приносять задоволення кожна секунда. Ти навіть не уявляєш, скільки я могла б витрачати не менше години на опис математичної естетики Арок Трифорія, що проходить вздовж Нефа. Чого? Ти зрозумів, про що я. Симон посміхається, не впевнений, що став би заперечити таку лекцію або будь-який інший, аби лектором була ти. Він замовкає на мить, а потім квапливо додає про архітектуру та святилище. Звичайно, його збентеження неймовірно кумедно. Йому залишається лише радіти, що дивлюся вперед. Сумніваюся, що інакше мені вдалося б зберегти незворушність. «Тоді дозволь провести перший урок», – починаю я. «Ми якраз дісталися П'єра і ширшого карнизу навколо нього». Ці повнотілі статуї – химери. Горгулями називають скульптури вигляді голови або частини тіла з ринвами. А вони, я кладу праву руку на кам'яну стіну, просто прикраса. Симон обводить поглядом химеру з величезними крилами. А я й не уявляв, наскільки вони великі. Він відпускає мою руку і торкається статуї. «І страшні». Я приховую розчарування, яке охопило мене через те, що ми більше не торкаємось за ображеним виглядом. Не слухай його, П'єра, я поплеску по москолистій шиї, немов переді мною собака. Ти прекрасний. Ти дала йому ім'я людини, а як же мені його ще назвати? Не знаю. На його обличчі з'являється невпевнена посмішка. Так, собака, лев. Хоч би як Симона нервувало перебування на такій висоті, він здається більш розслаблений, ніж я коли-небудь бачила, оскільки я знайома з ним менше п'яти днів, нагадую собі я. Навіщо така страшна статуя на такій гарній будівлі? Похтавши головою, цікавиться він але на це запитання я маю відповідь. За словами матінки Анес, вони мають відлякувати всіх справжніх демонів, які намагаються проникнути в святилище. Вони ніби заявляють, я загрозливо знизую голос: Я охороняю це місце, брате, демона, і я набагато страшніший за тебе, так що не думай кидати мені виклик. Почувши це у вісім років, я здивувалася і запитала: хіба демонеси не шукають таких сильних партнерів, щоб створювати маленьких демонят? За це питання мене відправили на 2 місяці мити каструлі на кухні я досі не знаю відповіді на нього. Само спостерігає за мною, ніби знає, що я задумалася про щось. Але це не злить його. Тут ти побачила ту людину? Правильно. Я повертаюся обличчям на південь. Симон підходить до мене ззаду, торкаючись одягу моєї спини. Його серцебиття луною віддається в вузькому просторі між нами. Зараз, коли ми дісталися безпечного місця, воно трохи сповільнилося. Не розуміючи, я кладу долоню на крило п'єра і раптом натрапляю на руку Симона і відразу вибираю місце трохи далі, щоб наша шкіра не торкалася. Вільні рукави його сорочки спустилися до ліктя, і його голе передпліччя розташовувалося паралельно до нього Вени, підсреблясто-блідою шкірою, тягнуться вздовж руки, немов блакитні виноградні лози, переплітаючись у районі зап'ястя моя шкіра більш золотиста, кровоносні судини здаються зеленими, і ця різниця зачаровує. Звідки голос Симона зривається і він прочищає голову. Звідки він з'явився? Я витягую руку злегка, відкидаючись назад. Звідти. Щика Симона ковзає по моїй маківці, коли він опускає підборіддя, практично опираючись мені в плечі. А, я зрозумів. Його пронизливий голос розповзається по шкірі тисячею мурашок, і я раптом розумію, що трохи хитаюся. Симон одразу Охоплює правою рукою мою талію, щоб не дати впасти. Ти в порядку, що почавін і моє волосся колишеться від його дихання. Не бажаючи відволікатися, я заплющую очі і киваю мимоволі, зачіпаючи вухом його ніс і губи. О, моє сяюче сонце! Симон пересуває долоню на кам'яному крилі П'єра, щоб накрити мою, і від його зап'ястя по тильній стороні моєї руки розходиться тремтіння від пульсу, поки його дихання ковзе нижче до моєї шиї. Я розчиняюся в теплі його тіла за спиною і в звуках нашого серцебиття, яке знову стало таким частим, ніби ми піднімаємося сходами. Це місячне світло так впливає. Чи це тому, що я ніколи не була так близько до чоловіка? Знаю, почуття Симона не загострені, як мої, але чи відчуває він щось більше, ніж звичайно? Розплющивши очі, я повертаюся обличчям до нього і спиною до кам'яної фігури П'єра. Ліва рука Симона все ще лежить на крилі, а права на моїй талії. Його очі кольори кришталюють, якщо не брати до уваги великої карої плями. Вони вивчають моє обличчя, поки Погляд не завмирає на моїх губах, даючи зрозуміти, що Симона на думці. Мене ніколи не цілували, якщо не брати до уваги того дивного поцілунку Ремі, але зараз все сприймається інакше і не тільки тому, що цього хотіла та чекала. Симон схиляється нижче ще заумирає, наче дає змогу відсунутися, ось тільки в мене навіть такої думки не виникає. Натомість я роблю глибокий вдих, наповнюючи легені ароматом, який я ігнорувала до цього. Від симона пахне потом, олією для ліхтарів, тушкованою бараниною, розмарином, єлем і кров'ю. Я моргаю, намагаючись знайти джерело останнього запаху. Що в тебе шиї? Від лівого вуха Симона до ключиці тягнуться три довгі подряпини. Вони не глибокі, але в деяких місцях шкіра порвалася і з'явилися темні лінії. Він відразу і і тягнеться правою рукою до лівої сторони шиї. Це не те, що ти подумала. Тобто не сліди від нігтів, тому що я не можу уявити щось інше окрім цього. А що ж? Нічого. Чари, що полонили нас, розвіюються і Симон різко відвертається. Дякую, що провела мене сюди, але вже пізно, потрібно повертатися. Він квапливо йде вперед, коли ми мовчки повертаємося до вікна і більше не намагається взяти мене за руку, хоча місяці опустився нижче і навколо стало тепліше.